Розділ третій, в якому Бровко знову поводиться не так, як завжди. Жмурки на озері і «Я піду додому», каже Марусик. Вони бігли мовчки, не розбираючи дороги, просто у той бік, куди подався Бровко. Нараз вони почули його басовитий гавкіт десь далеко праворуч і звернули туди. «О! «Загавкав у свинячий голос», – прохекав на бігу Сашко Циган. «Було б раніше гавкати на... на... на незнайомця, а то...» «Ага», – хекнув у відповідь Марусик. Журавель хекав собі мовчки. Бровко чекав їх на галявині. Він сидів, схиливши голову набік, і винувато позирав на хлопців. «Вибачте, хлопці, вибачте, дорогі!» Говорив його погляд. Ну, сам не знаю, що зі мною сталося. Чому це я так дивно поводився із тим незнайомцем? Ну, сам не знаю. І тільки тепер, може, хлопці по-справжньому зрозуміли, що ж так з ними трапилося. Сашко Циган розтиснув кулак. Суха жаб'яча лапка лежала в нього на долоні. Ну, прохопився Марусик. Тю. почухав потилицю журавель. Та. вигукнув Сашко циган і зробив рух, збираючись викинути жаб'ячу лапку. Стривай. зупинив його марусик. А ти що віриш? засміявся циган, проте лапку не викинув. Не вірю. Але що ми не встигнемо? Викинути завжди не пізно. Не хочеш, давай мені. Марусик простягнув руку. «Чого це тобі?» Сашко Циган умить затиснув кулак. аж швидкий, переб'єсся!» «А чого ж ти? Нічого!» «Слухайте, а ходімте глянемо, що він там робить, га?» Сказав журавель. «Справді якийсь дивак. Я таких зроду не бачив Ото -от, і я зроду!» – підхопив Марусик. Сонце сідає, мені поспішати треба. Може, він. Марусик стишив голос може, він в озері живе. Не можна сказати, що марусик був такий уже закінчений боягуз, ні. Але природа наділила його дещо хворобливою фантазією, і коли справа торкалася чогось небезпечного або ж. Незрозуміло загадкового, та фантазія малювала Марусикові такі яскраві картини, від яких і в найвідчайдушнішого сміливця затрусилися б жишки. Скажеш, махнув рукою Сашко Циган, може ти ще й роги в нього побачив. Роги не роги, але скільки ще тих загадок, таємниць у природі і снігові люди, і племена різні невідомі. Марусик багатозначно примружився. Ти бачив, яка в нього голова».